Аудіокниги Українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube-проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні завдяки волонтерці-перекладачу Олені Путій ми із вами на нашому каналі зможемо розпочати подорож сторінками чудової книги, яка вперше побачила світ ще у 1912 році. Отож, пані і панове, запрошуємо вас на далекий і загадковий Марс. Едгар Райс Барроуз Принцеса Марса Переклад Олена Путій Читає Руслан Алексіюк Моєму синові Джеку Передмова до читача цієї праці Перша, ніж представити вашій увазі Дивовижний рукопис капітана Картера у вигляді книги вважаю за потрібне розказати вам декілька слів про цю неординарну особистість, бо це напевно буде цікавим для вас. Мої перші спогади про капітана Картера сягають кількох місяців, які він провів у будинку мого батька у Віргінії незадовго до початку громадянської війни. Тоді я був лише п'ятирічною дитиною але дуже добре пам'ятаю цього високого, темноволосого і чисто поголеного атлетичного чоловіка, якого я називав дядечко Джек. Він, здавалося, завжди сміявся та охоче брав участь у дитячих забавках, виявляючи таку саму щиру товариськість, як і до розваг дорослих. Або ж він годинами міг сидіти, розважаючи мою стареньку бабусю історіями про своє дике, сповнене пригод життя у різних куточках світу. Ми всі його любили, а наші раби буквально боготворили землю, по якій він ходив. Він був чудовим зразком мужності, понад шість футів на зріст із широкими плечима, вузькими стегнами, і тримався завжди як навчений боєць. Риси обличчя були правильними та чіткими. Волосся чорне і коротко підстрижене, а сталево-сірі очі віддзеркалювали сильну та віддану натуру, сповнену вогню та заповзятості. Манери його були бездоганними, а ввічливість властивою справжньому південному джентльмену найвищого гатунку. Його верхова їзда – Особливо під час полювання із гончаками, була дивовижною і викликала захоплення навіть у цій країні прекрасних вершників. Я часто чув, як батько застерігав його від шаленої безрозсудності, але той тільки сміявся і казав, що його останнє падіння буде з коня, якого іще не народила жодна кобила. З початком війни... Він нас покинув, і я не бачив його десь 15 чи 16 років. Коли він повернувся, це стало для мене цілковитою несподіванкою. Адже він, здавалося, не постарів ані на мить, не змінився і зовні. У товаристві він лишався тим самим доброзичливим, щасливим хлопцем, якого ми знали раніше. Але коли він лишався на самоті... Я бачив, як він годинами сидів, втупившись у простір із виразом журби та безнадійного страждання на обличчі. А вночі він так само сидів, дивлячись на небо. На що саме я не знав, аж допоки не прочитав його рукопис через багато років. Він розповідав нам, що після війни деякий ще займався пошуками та видобутком корисних копалин в Аризоні. І його величезний успіх підтверджувався безмежною кількістю грошей, якими він володів. Він був дуже стриманий щодо подробиць свого життя впродовж цих років і фактично взагалі не хотів про них говорити. Він залишався із нами близько року, а потім переїхав до Нью-Йорка, де придбав невеличкий будиночок на березі Гудзону. Я відвідував його там раз на рік під час своїх поїздок на Нью-Йоркський ринок. На той час ми з батьком володіли та керували мережею універсальних магазинів по всій Віргіні. У капітана Картера був маленький, але красивий котедж, розташований на кручі і з видом на річку. Під час одного із моїх останніх візитів у зимку 1885 року я помітив, що він багато пише. Як я здогадуюся, то був саме цей рукопис. Він сказав мені тоді, що коли з ним ще страпиться, то він хоче, аби я взяв на себе опіку над його маєтком. Він дав мені ключа від відділення у сейфі, який стояв у його кабінеті, сказавши, що там я знайду його заповіт і деякі особисті вказівки, які він змусив мене поклястися виконати з абсолютною точністю. Після того, як я пішов спати, я побачив зі свого вікна, що він стоїть у місячному сейфі на краю скелі, з якої відкривався вид на гудзон, розтягнувши руки до небес, ніби у благанні. Тоді я подумав, що він молиться, хоча ніколи не помічав, аби він був побожною людиною у прямому сенсі цього слова. За кілька місяців із того часу, як я повернувся додому, здається, 1 березня 1886 року, я отримав від нього телеграму із проханням негайно приїхати. Я завжди був його улюбленцем серед молодого покоління картерів, тому, звісно, я поспішив виконати його наполегливе прохання. Я прибув на маленьку станцію, приблизно за милю від його володінь, ранком 4 березня 1886 року, і коли я попросив візника доправити мене до капітана Картера, той відповів, що якщо я друг капітана, то у нього для мене дуже погані новини. Сторож сусіднього маєтку знайшов капітана мертвим невдовзі після світанку того самого ранку. Чомусь ця новина мене не здивувала, але я якнайшвидше поїхав до нього аби забрати тіло та владнати справи дядька. Я знайшов сторожа, який його виявив разом із місцевим начальником поліції та декількома місцянами, що зібралися у його маленькому кабінеті. Сторож розповів декілька деталей, пов'язаних із знаходженням тіла, яке, за його переконанням, було ще теплим, коли він його знайшов. За його описом. Тіло лежало на снігу із витягнутими над головою у бік краю стель руками. І коли він показав мені те місце, мені спало на думку, що саме там я і бачив дядька тієї ночі, коли він стояв із протягнутими у благанні до неба руками. На тілі не було жодних ознак чи слідів насильства, і за допомогою місцевого лікаря Коронери швидко дійшли висновку про смерть від зупинки серця. Залишившись наодинці у кабінеті, я відкрив сейф і витягнув в міст шухляди, в якій, за його словами, я мав знайти інструкції для себе. Вони дійсно були дещо дивними, але я виконав їх всі до дрібниць, наскільки точно, наскільки це взагалі було можливим. Він наказав мені відвезти його тіло до Вірджинії без бальзамування та помістити його у відкриту труну всередині гробниці, яку звелів побудувати раніше. Пізніше я дізнався, що та гробниця добре вентилюється. Він наполегливо наказав мені особисто простежити за виконанням його вказівок, навіть таємно, якщо буде на те потреба. Майно він залишив таким чином, що я мав отримувати увесь дохід впродовж 25 років, після чого основний капітал переходив кінцево в мою власність. А подальші його інструкції стосувалися цього рукопису. Рукопису, який я повинен був зберігати запечатаним і непрочитаним, Продовж одинадцяти років. Також я не мав права розголошувати його зміст до 21 року після його смерті. І ось іще що. Була іще одна дивна особливість гробниці, у якій і досі лежить його тіло, і особливість ця полягає у тому, що масивні двері гробниці оснащені єдиним величезним позолоченим пружинним замком, який відкрити можна тільки із середини. З найщирішими побажаннями Едгар Райс Бароуз. Розділ перший. На пагорбах Аризони. Я дуже стара людина. Настільки стара, що і ліку років не пам'ятаю. Можливо, мені сотня років, а може й більше. Не можу сказати точно, адже я не старію, як інші. І дитинства свого я теж не пригадую. Здається, я завжди був чоловіком років тридцяти. Я виглядаю точнісінько так само, як і сорок років тому, і більше... А проте відчуваю, що вічно жити мені не судилося. Настане день, і я помру справжньою смертю, від якої немає воскресіння. Не розумію, чого б то мені боятися смерті, адже я уже двічі помирав. Двічі помирав, і все ще живий, і, не зважаючи ні на що... Я все ж таки відчуваю перед смертю такий самий жах, що й ви, ті, хто ніколи її не зазнавав. І знаєте, я вірю, що саме через цей страх я так глибоко і переконаний у своїй смертності. І саме через це переконання я вирішив записати історію, деяких цікавих періодів мого життя та моєї смерті. Я не можу пояснити ці явища. Я можу тільки викласти їх тут на папері словами звичайного солдата удачі як хроніку дивних подій, що спіткали мене впродовж десяти років, поки моє мертве тіло лежало незнайденим у печері Аризони». Я ніколи не розповідав цієї історії, і жодна жива душа не побачить цього рукопису, доки я не перейду у вічність. Я знаю, звичайний людський розум не повірить у те, чого не може осягнути, тому я й не збираюся бути виставленим на гадьбу публікою, катедрою чи пресою, та бути затаврованим як шахрай, коли я тільки... Розповідаю про істини, які колись підтвердить наука. Можливо, мої припущення, зроблені на Марсі, та знання, які я зможу записати у цій хроніці, допоможуть нам краще зрозуміти таємниці планети-сестри нашої Землі. Таємниці для вас, але не для мене. Моє ім'я Джон Картер але більш я відомий як капітан Джек Картер із Вірджинії. Наприкінці громадянської війни я залишився із кількома сотнями тисяч доларів конфедерації і капітанським званням у кавалерійському полку армії, якої вже не існувало. Я був слугою держави, яка зникла разом із сподіваннями півдня. Покинутий, без грошей і з єдиним засобом заробітку – Війною, яка минула, я вирішив рушити на південний захід і спробувати відновити свій втрачений добробут, шукаючи золото. Майже рік я провів у пошуках разом із іншим офіцером конфедерації, капітаном Джеймсом Паулом із Річмонда. Нам неймовірно пощастило, адже пізно взимку 1865 року, Після багатьох поневіряних втрат ми знайшли найдивовижнішу золотоносну кварцову жилу, яку могли собі тільки уявити у найсміливіших мріях. Пауел, який за освітою був гірничим інженером, заявив, що трохи більше ніж за три місяці ми виявили руду вартістю на понад мільйон доларів. Оскільки наше обладнання було вкрай примітивним. Ми вирішили, що один із нас повинен повернутися до цивілізації, придбати необхідні машини та повернутися із достатньою кількістю людей для належної роботи на копальні. Оскільки Пауэлл добре знав місцевість, а також всі технічні вимоги для гірновидобувної справи, ми вирішили, що найкраще буде саме йому здійснити цю подорож. Було домовлено, що я маю захищати нашу ділянку на той малоймовірний випадок, якщо її захопить якийсь інший мандрівний шукач золота. 3 березня 1866 року ми з Паулом впакували його запаси на двох наших мулів, і попрощавшись зі мною, він сів на свого коня та рушив вниз схилом до долини через яку пролягала перша частина його шляху. Ранок, коли Паул вирушив, був, як і майже всі аризонські ранки, ясним і чудовим. Я бачив, як він і його маленькі в'ючні тваринки спускалися схилом гори до долини, і впродовж усього ранку я час від часу помічав їх, коли вони долали гребінь або виходили на рівне плато. Востаннє я бачив Паула десь о третій пополудні, коли він увійшов у тінь гірського хребта на протилежному боці долини. Та приблизно за півгодини я випадково глянув через долину і був дуже здивований, помітивши там три маленькі цятки приблизно у тому ж самому місці, де востаннє бачив свого друга та двох його в'ючних тварин. Взагалі я не схильний до зайвого хвилювання, але чим більше я намагався переконати себе, що із Пауелом все гаразд, і що ці цятки, які я побачив на його стежці, були антилопами або дикими кіньми, тим більше я не міг себе заспокоїти. Відколи ми потрапили на цю територію, ми не бачили ворожих індіянців, і тому стали вкрай необачними, насміхаючись з історії, які ми чули, про величезну кількість цих жорстоких грабіжників, які нібито переслідували на шляхах, забираючи життя і катуючи кожного білого мандрівника, який потрапляв до їх безжальних лап. «Я знав, що Пауэлл був добре озброєним і, окрім того, мав досвід ведення боїв із індіянцями». Але ж і я сам роками жив і воював серед суїксів на півночі, тому розумів, його шанси проти підступного загону апачів, які йшли слідом, були невеликими. Зрештою, я більше не міг витримати цю напругу. І тому, озброївшись двома револьверами кольта і карабіном, я обвішався патронтажами, осідлав свого верхового коня і вирушив тією ж стежиною, якою і Пауел того ранку. Тільки опинившись на більш-менш рівній місцевості, я зміг пустити коня Рисю і продовжував так, там, де дозволяв ландшафт, аж до самих сутінків. Саме тоді я й помітив місце, де інші сліди приєдналися до слідів Пауела. Це були сліди трьох непідкованих поній, які бігли галопом. Я швидко помчав за ними, але коли стемніло, мені довелося чекати на сходження місяця. Це дало мені час пофілософствувати про мудрість мого вчинку. Можливо, я надумав собі неіснуючих небезпек, як знервована стара домогосподарка, і коли нас до жену Пауела, він з мене посміється. Однак я не схильний до образливості, а слідування почуттю обов'язку, куди б воно не вело, завжди було для мене чимось священним. Це, мабуть, пояснює почесті, якими мене нагородили три республіки, а також ордени та приязність старого могутнього імператора і декількох трохи менш могутніх королів, на службі, у яких мій меч не раз пив кров. Десь о дев'ятій вечора місяць світив уже достатньо яскраво, аби я міг рухатися далі. Я без жодних проблем ішов швидким кроком слідом, а інколи і швидкою рисю. Аж поки, близько опівночі півночі, я не дістався водопою, де, як я очікував, Пауэлл має розбити табір. Я несподівано натрапив на це місце... Та воно було повністю покинуте і не мало жодних ознак того, що тут нещодавно хтось таборував. Мене зацікавило те, що сліди вершників переслідувачів, бо тепер я був певен у тому, що це саме вони, ішли за Паулом, зробивши тільки коротку зупинку біля водопою. І вони завжди рухалися із тією швидкістю, що й він. Тепер я був певен, переслідувачі – Апачі, і вони хотіли схопити Пауала живим задля отримання диявольського задоволення від тортур. Тому я погнав свого коня вперед шаленим темпом, сподіваючись проти всякої надії наздогнати цих червоних негідників перша, ніж вони нападуть на нього. Подальші роздуми. Несподівано перервав слабкий звук двох пострілів далеко попереду Я знав, що зараз як ніколи Паулу потрібна моя допомога І тому негайно погнав коня із максимальною швидкістю, вузькою та складною гірською стежиною Я проїхав, мабуть, і милю, або й більше, не чуючи жодних звуків Коли стежка раптом вивела мене на невелике відкрите плато біля вершини перевалу Перед тим, як раптово опинитися на цьому плоскогір'ї, я пройшов через вузьку нависаючу ущелину, і те, що постало перед моїми очима, наповнило мене жахом і розпачем. Невеличка рівнинна ділянка була повна індіанськими тіпі, а посеред табору, ймовірно, десь півтисячі червоних воїнів юрмилися навколо якогось предмета. Їх увага була настільки зосереджена на цьому об'єкті, що мене вони не помітили. Я легко міг повернутися назад у темні нетрі ущелени і втекти цілим та неушкодженим. Той факт, між іншим, що це спало мені на думку тільки наступного дня, все ж таки позбавляє мене будь-яких можливих прав на героїзм, на який інакше могла б претендувати розповідь про цей епізод. Я не вірю, що я зроблений із того, що робляться герої. Адже із сотень випадків, коли мої власні дії приводили мене до зустрічі із смертю віч на віч, я не можу пригадати жодного, де б мені не спала на думку якась альтернатива тому, що я робив, аж доти, доки не минали довгі години. Очевидь, моя свідомість так влаштована, що підсвідомо змушує мене йти шляхом обов'язку без необхідності вдаватися до втомливих розумових процесів. Як би там не було, а я ніколи не шкодував, що боягузтво для мене не є варіантом. У цій ситуації я, звісно, був впевнений, що саме Пауел є центром уваги індіанців. Не знаю, чи подумав я перед тим, як діяти, але наступної миті, як ця сцена постала перед моїми очима, я вже вихопив револьвери і з криками мчав сам на цілу армію воїнів, стріляючи на ходу. Якщо добряче поміркувати, то будучи сам, я не міг би обрати кращої тактики. Адже індіянці, приголомшені раптовою атакою, вирішили, що на них напав цілий полк солдатів і кинулися тікати в усіх напрямках із луками, стрілами та рушницями». Те, що постало перед моїми очима після їхнього поспішного відступу, наповнило мене тривогою та люттю. Під чистими променями Аризонського місяця лежав Пауел, а тіло його було буквально всіяне ворожими стрілами. І я не міг не визнати, що Пауел уже мертвий і все ж таки прагнув врятувати його тіло від знущання пачів якнайшвидше – так само, як хотів би врятувати від смерті його самого живого. Коли я під'їхав ближче, я простягся із сідла, схопив його за пояс із набоями, підняв на холку свого коня, кинув погляд назад, і він переконав мене, що повертатися тим самим шляхом буде небезпечніше, аніж продовжувати рух через плато. А тому, пришпоривши свого бідолашного скакуна, «Я помчав до виходу у перевал, який міг розгледіти на протилежному боці плоскогір'я. До цієї миті індіянці збагнули, що я сам, і кинулися за мною із прокльонами, стрілами та кулями своїх рушниць. Те, що за місячну осяйва складно у щось поцілити, окрім як прокляттями» та їх роздратування моєю раптовою і неочікуваною появою, а також те, що я був рухомою мішенню, врятувало мене від багатьох смертоносних снарядів і дозволило сховатися у тінях навколишніх вершин, перш ніж вони змогли як слід організувати погоню. Кінь біг практично без мого втручання, адже я цієї місцевості не знав, тож вирішив покластися на його інстинкт. Проте... І Він забіг у вузький прохід, який вів на вершину гірського хребта, а не до перевалу, який, як я сподівався, виведе мене у долину до безпеки. Однак, цілком можливо, саме цьому факту я й завдячую своїм життям і тим багатьом неймовірним пригодам, які спіткали мене впродовж наступних десяти років. Першим натяком на те, що я рухаюся не тим шляхом, стали крики переслідувачів дикунів, які раптово почали стихати ліворуч. Тоді я зрозумів, вони минули з участь ці скельні утворення на краю плоскогір'я ліворуч, а мій кінь поніс мене і тіло Пауела праворуч. Я притримав коня на невеличкому рівному виступі, який височив понад стежкою знизу і ліворуч від мене, і побачив, як загін переслідувачів дикунів – зникає за виступом сусідньої вершини. Я знав, що незабаром індіянці зрозуміють, що йдуть не тим шляхом і відновлять пошуки у правильному напрямку. Я проїхав далі зовсім трохи, коли раптом біля підніжжя високої скелі відкрилася чудова, здавалося б, стежина. Була вона рівною, доволі широкою і вела вгору у потрібному мені напрямку». Праворуч від мене на декілька сотень футів підіймалася скеля. Ліворуч була така ж майже прямовисна стіна, яка спадала у прірву між іншими скелями. Я пройшов цією стежиною, можливо, десь сотню ярдів, коли різкий поворот праворуч привів мене до входу у величезну печеру. Отвір був завширшки близько чотирьох футів і заввишки три-чотири фути. Тут стежка обривалася. Наставав ранок із властивою для Аризони раптовою зміною освітлення майже без попередження. Злізши із коня, я поклав Пауела на землю, але навіть найретельніший огляд не дозволив знайти хоч найменшу ознаку життя. Я силоміць влив йому води із фляшки між мертві губи. Обмив обличчя і росте руки, невпинно працюючи над ним більшу частину години, попри те, що уже чітко усвідомлював його смерть. Я дуже поважав Пауела. Він був цілісною людиною у всіх аспектах. Шляхетний південний джентльмен, відданий і вірний друг. Тому і з глибоким сумом я зрештою відмовився від своїх марних спроб оживити його. Залишивши тіло Пауела лежати на виступі, я поповз до печери, аби провести розвідку. Всередині я знайшов величезну залу, можливо, сотню футів у діаметрі та тридцять-сорок футів заввишки. Підлога була гладкою і добре втоптаною. Багато інших ознак також вказували на те, що колись у далекому минулому ця печера була заселена. Дальня частина печери тонула у такій густій тіні, що я не міг розрізнити, чи є там проходи до інших приміщень. Продовжуючи оглядати печеру, я відчув, як на мене починає напливати приємна сонливість. Я списав це на втому від довгої та безснажливої їзди а також на реакцію після хвилювання від бою та погоні. У своєму теперішньому місці я почувався відносно безпечно, адже знав, одна людина може захистити вхід до печери навіть від цілої армії. Невдовзі сонливість стала такою сильною, що я ледве міг протистояти бажанню впасти на підлогу печери для кількох хвилин відпочинку». Але я чудово розумів, цього робити не можна, адже це означало б неминучу смерть від рук моїх червоних друзів, які могли з'явитися будь-якої миті. Зібравшись із силами, я спробував рушити до виходу із печери, але домігся тільки того, що похитнувся немов п'яний, спробував вхопитися за стіну, а тоді пав непритомним на підлогу. Розділ 2. Втеча від смерті. Мене охопило приємне відчуття сонливості. М'язи мої розслабились, і я був на межі того, аби піддатися бажанню поспати. Коли раптом до моїх вух долинув звук наближення коней, я спробував звестися на ноги, але із жахом виявив, що м'язи відмовляються коритися моїй волі. Тепер я був повністю притомний, але не міг поворухнути жодним м'язом, так начебто я скам'янів. Саме тоді я вперше й помітив, що печера наповнюється ледь помітним серпанком. Він був дуже тонким і помітним тільки на тлі отвору, який вів до денного світла. До мого носу також дійшов слабкий, їдкий запах, і я міг тільки припустити, що мене здолав якийсь отруйний газ. Але чому я зберігав свої розумові здібності і водночас не міг рухатися? Ось цього я не міг збагнути ніяк. Я лежав обличчям до виходу із печери і звідти міг бачити коротку ділянку стежки, яка пролягала між печерою і краєм скелі, за яким ця стежка зникала. Шум, який свідчив про наближення коней, раптом припинився. Я зрозумів, індіянці обережно підкрадаються до мене вздовж невеликого виступу, який вів до моєї живої могили». Пригадую, як сподівався, що вони швидко зі мною розправляться, оскільки мені не дуже подобалася думка про ті незлічені муки, яким вони могли мене піддати. Минуло не так же й багато часу, і раптом тихий звук сповістив мене про їх близькість. І тоді, із-за виступу скелі, обережно визирнуло розфарбоване обличчя індіянця, вбраного у бойовий головний убір. Його дикі очі вп'ялися поглядом у мої. Те, що він міг бачити мене у тьмяному світлі печери, абсолютно не викликало сумнівів, адже ранкове сонце уже повністю осяєло мене через отвір. І замість того, аби наблизитися, цей хлопець просто стояв і дивився на мене із виряченими очима та відвислою щелепою. Потім з'явилося іще одне дике обличчя. За ним третє, четверте і п'яте. Вони витягували шиї через плечі своїх побратимів, яких вони не могли обійти на тому вузькому виступі. Кожне з цих облич було втіленням страху та благоговіння. Але чому саме? Я тоді не знав, бо дізнався про це аж через десять років. Я розумів, що за тими, хто дивиться на мене, є іще воїни. Зрозумів це із того, як вони шепотіли щось, озираючись назад. І раптом із глибин печери позаду мене долинув низький, але чіткий звук стогону. Коли він дістався вух індіанців, вони обернулися і в панічному жаху кинулися на втіки. Настільки шаленними були їх спроби втекти від невидимої речі позаду мене, що один із воїнів впав з обриву скелі на каміння внизу. Їхні дикі, перелякані крики лунали каньйоном короткий час, а потім знову запанувала тиша. Звук, що їх налякав, не повторювався, але для мене й цього вистачило, аби я почав розмірковувати про можливий жах, який чаївся у тінях за моєю спиною. Страх поняття відносне. Тому я можу оцінити свої почуття того часу тільки тим, що переживав у попередніх небезпечних ситуаціях і через що пройшов після того часу. Отож Можу сказати без сорому, якщо відчуття, які я переніс впродовж наступних кількох хвилин, були страхом, то нехай Господь Бог допоможе боягузам, бо боягузство – це безперечно самопокарання. Бути паралізованим і нерухомим, коли спиною відчуваєш жахливу і невідому небезпеку від самого тільки звуку якої – люті воїни-апачі стали, немов отара-овець, яка втікає від зграї вовків, здається мені найгіршим, що може статися і чоловіком, який звик битися за своє життя з усією енергією свого фізично сильного тіла. Декілька разів мені здавалося, ніби я чув слабкі звуки позаду себе, ніби хтось обережно рухався. Але зрештою вони теж припинилися, і я залишився наодинці із роздумами про своє становище. Я міг тільки туманно здогадуватися про причину свого паралічу, і єдина надія полягала у тому, що він пройде так само раптово, як і напав на мене. Підвечір. Мій кінь, який цілий день мляво стояв зі спущеною вуздечкою біля печери, повільно вирушив стежкою, вочевидь, у пошуках їжі та води. Тепер я залишився наодинці зі своїм загадковим невідомим супутником і мертвим тілом друга, яке лежало якраз у полі мого зору на виступі, куди я сам поклав його вранці. Відтоді і, можливо, аж до півночі панувала тиша. Тихо було немов у могилі. А потім раптом моторошний ранковий стогін вразив мене, і знову із чорної тіні долинув звук чогось, що рухалося, і слабке шелестіння, ніби від опалого листя. Цей шок для моїх уже й так перенапружених нервів був жахливим донестями, і я над людськими зусиллями намагався розірвати мої моторошні пута. Це було зусилля розуму, волі і нервів, ні, не м'язів, тому що я не міг поворухнути навіть мізинцем, але від цього те зусилля було не менш потужним. І тоді несподівано щось піддалося. Виникло в мене короткочасне відчуття нудоти, я почув різке клацання, немов клацання сталевого дроту, і ось я вже стою спиною до стіни печери і обличчям до свого невідомого ворога. А тоді печеру залило місячне сяйво, і я побачив, що переді мною лежить моє власне тіло, лежить, так само, як воно лежало усі ці години, з очима спрямованими на відкритий виступ і руками, що безвільно простяглися на землі. Спершу я із повним здивуванням дивився на своє знерухомлене тіло там, на підлозі, а тоді оглянув самого себе, адже там я лежав одягнений, а тут стояв голий, немов умить народження». Перехід був настільки раптовим і неочікуваним, що на мить я забув про все, окрім своєї дивної метаморфози. Моєю першою думкою було «Невже це смерть? Невже я дійсно перейшов назавжди в інше життя?» Але я не міг у це повірити, адже відчував, як серце калатає мені у грудях від зусиль, які я доклав для звільнення від того оніміння, яке тримало мене. Дихання у мене було часте і поверхневе, і з кожної пори тіла виступав холодний під, а старий добрий метод зі щипком підтвердив, я ж ніяк не привид. І раптом мене знову повернуло до реальності повторення моторошного стогону з глибин печери. Оголений і беззбройний, і я зовсім не прагнув зустрітися із невидимою істотою, яка мені загрожувала». Мої револьвери були пристебнуті до мого неживого тіла, і з якоїсь незрозумілої причини я не міг змусити себе торкнутися до них. Карабін був у чохлі пристебнутим до сідла, а оскільки мій кінь поблукав, я залишився взагалі без засобів захисту. Єдиним виходом, здавалося, була втеча, і моє рішення остаточно зміцніло – коли знову пролунало шелестіння від тієї істоти, яка у моїй розбурханій уяві тепер ніби крадькома підбиралася до мене у темряві печери. Не в змозі довше опиратися з втекти із цього жахливого місця, я швидко стрибнув крізь отвір виходу із печери на зустріч зоряному сяйву ясної аризонської ночі. Свіже гірське повітря за межами печери подіяло на мене як миттєвий тонізуючий засіб. Я відчув, як у мені пульсує нове життя і нова відвага. Зупинившись на краю виступу, я картав себе за те, що тепер здавалося мені цілком необґрунтованим страхом. Я міркував, що багато годин лежав безпорадним у печері, проте нічого мене не займало – і здоровий глуст, коли йому дозволено керуватися чіткими та логічними міркуваннями, переконав мене, що шуми, які я чув, повинні були мати суто природні та нешкідливі причини. Можливо, будова печери була такою, що легкий вітер спричиняв ті звуки, які я чув. Отож, я вирішив дослідити печеру, але спершу. Підвів голову, аби наповнити свої легені чистим та бадьорим нічним повітрям гір. Підвівши обличчя, я побачив, як далеко піді мною розкинувся мальовничий краєвид. Скеляста ущелена, рівна, вкрита кактусами рівнина, перетворена місячним сяйвом на дивом якої розкоші та чарівності. Мало що із краєвидів дикого заходу може надихнути більше, ніж краса аризонського пейзажу під місячним сяйвом. Сріблясті гори вдалині, дивне світло й тіні на гребенях пагорбів та у сухих руслах річок, а також химерні силуети красивих нерухомих кактусів утворюють картину, яка одночасно зачаровує та надихає. Це так, ніби вперше бачиш якийсь давній і забутий світ, настільки відмінний від будь-якого іншого місця на землі. Стоячи так і розмірковуючи, я відвів погляд від пейзажу до неба, де безліч зірок утворювали розкішне шатро, яке так личило цьому диву земного краєвиду. Мою увагу! швидко привернула велика червона зірка біля далекого горизонту. Коли я дивився на неї, мене охопило почуття нездоланного зачарування. Це був Марс. Названий на честь Бога війни, для мене, як для воїна, він завжди був силою, що неймовірно мене заворожувала. Того далекого вечора, коли я дивився на нього, він ніби кликав мене крізь немислиму прірву, Він ніби вабив мене, притягуючи як магніт, Притягує до себе часточку заліза. Моєму бажанню неможливо було протистояти. Я заплющив очі, простягнув руки до Бога свого покликання І відчув, як мене зненацька, Зі швидкістю думки Потягнуло крізь неосяжність простору Далі настала мить пекучого холоду І непроглядної темряви А тоді… Розділ третій Моє прибуття на Марс Розплющивши очі я побачив, що опинився посеред дивного та моторошного краєвиду. Я звідкись знав, що перебуваю на Марсі. Ані на мить не сумнівався, ані у своєму глузді, ані у власній пильності, але знав. І я не спав. Не було жодної потреби себе щипати. Моє внутрішнє усвідомлення так само чітко казало мені, що я на Марсі, як ваш свідомий розум підказує, що ви на Землі. І ви не сумніваєтеся у цьому факті, так само, як тоді не сумнівався і я. Я лежав до лілиць на ложі із жовтуватої мохоподібної рослинності яка простягалася навколо мене на нещисленнім милі. Здавалося, ніби я лежу у глибокій, круглій котловині уздовж зовнішнього краю, якої міг розрізнити нерівності низьких пагорбів. Була десь середина дня, сонце світило просто на мене, і жар його був доволі сильним для мого оголеного тіла, проте не більш інтенсивним, аніж за схожих умов в пустелі Аризони. Тут і там виднілися незначні виступи скель, які містили кварц, що виблискував на сонці. А трохи ліворуч, можливо, за сотню ярдів, виднілася низька огорожа із мурами за вишки близько чотирьох футів. «Жодної води!» Жодної рослинності, окрім моху, видно не було, і оскільки я злегка відчував спрагу, то вирішив дещо дослідити околиці. Скочивши на ноги, я отримав свій перший марсіянський сюрприз, адже зусилля, якого на землі було би достатньо, аби опинитися вертикально, підкинуло мене у марсіянське повітря на висоту приблизно трьох ярдів. Втім, я м'яко приземлився на Землю без особливого струсу чи удару. Далі розпочалася низка неймовірних кульбітів, які здавалися абсолютно безглузими. Виявилося, що мені потрібно заново вчитися ходити, оскільки м'язові зусилля, які легко і безпечно пересували мене Землею, виробляли зі мною дуже дивні штуки на Марсі. Замість того, аби рухатися розсудливо і гідно, мої спроби ходити призводили до різноманітних стрибків, які здіймали мене над землею на декілька футів, і з кожним кроком щоразу після другого чи третього стрибка я падав донизу обличчям або ж спиною. Мої м'язи, ідеально налаштовані та призвичайні до сили тяжіння землі, Бешкатували зі мною під час перших спроб впоратися із меншою гравітацією та нижчим тиском повітря тут, на Марсі. Проте я прагнув дослідити низьку споруду, яка була єдиним видимим свідченням життя, і тому вдався до унікального плану задля повернення до основ пересування. Я почав повсти. Мені вдавалося доволі непогано впоруватися із цим, і за декілька хвилин я досяг тієї низької огороджувальної стіни споруди. З мого боку не було видно ані дверей, ані вікон, але оскільки стіна була заввишки лише близько чотирьох футів, я обережно підвівся і, зазирнувши через край, побачив найдивовижніше видовище з усіх, які мені будь-коли доводилося бачити. Дах над огорожею було зроблено із суцільного скла завтовшки близько 4-5 дюймів, а от під ними знаходилося кілька сотень великих яєць, ідеально круглих і білих, як сніг. Яйця були майже однакові за розміром, Приблизно два з половиною фути у діаметрі. Із пятьох шістьох уже вилупилися гротескні карикатурні створіння. Вони мружилися від сонця і були достатньою причиною, аби я засумнівався у власному здоровому глузді. Вони здавалися переважно головами із маленькими, худими тілами, довгими шиями та шістьма ногами, або, як згодом мені довелося дізнатися, двома ногами, двома руками і проміжною парою кінцівок, які можна було використовувати за бажанням або як руки, або як ноги. Їхні очі були розташовані по самих краях голів, трохи вище центру, і виступали таким чином, що їх можна було б спрямовувати вперед або назад, а також незалежно одне від одного, дозволяючи цій дивній істоті дивитися у будь-якому напрямку, або навіть у двох напрямках водночас, без необхідності обертати голову. Вуха у цих молодих особин розміщувалися дещо вище очей, і були вони розташовані ближче одне до одного. Були вони маленькими чашоподібними антенами, які виступали не більше, аніж на дюйм. Їхні носи були всього повздовжніми щілинами у центрі обличчя, на півдорозі між ротом і вухами. На тілах, які мали дуже світлий жовтувато-зелений відтінок, не було жодних ознак волосся. У дорослих особин, як я незабаром дізнався, цей колір стає темно-зеленим, і тимнішим у самців, аніж у самиць. Більше того, голови дорослих особин не такі непропорційні до їхніх тіл, як у випадку із молодняком. Райдужна оболонка очей у цих створінь, як і в альбіносів, мала криваво-червоний колір, а от зіниця була, як і у нас,